Лечебни МЕТОДИ Тук ще изложим някои лечебни методи на учителя. Те не са изчерпателни, защото през своята 50-годишна дейност той е дал изключително количество препоръки и начини за лечение на нуждаещите се. Лечебните методи, които отбелязваме тук, не са откъснати от духовните методи за лекуване, те вървят заедно и трябва да се приложат едновременно. Болести на нервната система и главата Нервност, нервна слабост, неврастения За нервна слабост и неврастения се препоръчват следните средства. През летните сутрини се поставя вода, за да се сгрее на слънце до един часа на обяд, след което човек се облива. Такова обливане с слънчева вода да се практикува и от здравия, докато болният от нервна слабост може да прави по две обливания на ден. Три пъти през седмицата в вечерните часове да се измиват стопла вода, кръстът, коремът, слабините и горния край на ведрата. Намокра се кърпа стопла вода и се прави обтриване. За да има реакция, разстоянието от коляното до 25 см над него трябва да се запазва сухо. Това измиване усилва кръвообращението и раздвижва силите на организма. Всяка вечер редовно измиване на краката с топла вода. Приема се вегетарианска храна и то разбира се питателна. Потребяването на ябълки в по-голямо количество е необходимо, защото тези плодове съдържат енергии, които премахват нервната слабост и главоболието. Сутрин обед и вечер да се пие по две чаши гореща вода на глътки. Употребяването на настъргана бяла и черна ряпа с малко лимон и зехтин по време на обяд е лечебно. Известно време да се пие и царевична вода. Приготвя се така 1 кг царевица, в риф литър и 3 четвърти вода, докато остане литър течност, която се прецежда и се пие на 3 части през деня. На следващия ден... Ще се свари нова царевица. При храненето да се употребяват моркови и пипер. Всяка сутрин да се правят основните 6 гимнастически упражнения. Да се правят без изключение ранни разходки преди изгрев и до час след изгрева защото именно тогава слънчевите енергии лекуват нервната система и човек трябва специално да се излага на тези слънчеви лъчи. Препоръчват се екскурзии и пребиваване на планините, защото те обновяват и лекуват нервната система. Всеки ден да се научи на изуст по едно изречение от книгата «Свещени думи на учителя» Човек трябва да има Божествена мисъл, която се състои в разбирането, че всичко е за добро и каквото и да се случи, да не се изгубва равновесие, щом се възприеме божествената мисъл, ще се възстанови хармонията между етерното и физическото тяло. Нарушаването на тая хармония е причина за много болести. Да се употребява лесно смилаема храна и да се дъвче дълго време. Главоболие Причините за главоболие са много но на първо място са тревогите и безпокойствата. Този, който има главоболие, може да прекара известно време на висока планина и там да пече гръбнака си, но на ранните сутринни лъчи, когато слънцето изгрява и малко след това, не по-късно, да се пие само топла вода всяка вечер да се измиват краката, а през ден да се измиват слабините също с топла вода. За пет минути да се накиснат в вряла вода ягодови листа и течността да се пие при появата на болките в главата. В някои случаи може да се прибегне и до следното. Някой магнетичен човек да тури двете си ръце на слепите очи на онзи, който има главоболие и то може да мине, защото се образува магнитно поле, чрез което се отнема натрупаната енергия в главата. Невралгия на лицето Учителя е давал на разни лица, Съответни наставления за невралгия по лицето. Тук ще споменем някои от тях. На една маркиза от Рим, която се оплакваше от невралгия по лицето, учителя даде следните съвети. Да се измива краката от колената надолу всяка вечер с топла вода, преди да си легне. И след това да не излиза. Краката да бъдат потопени в легена до глезените, но да бъдат измити до колената. И всеки пръст по-отделно да се разтрива, което да трае около 5 минути. После да измива с гъба, потопена в топла вода и да разтрива с пръсти областта от диафрагмата надолу и да спре когато стигне до 25 см над колената. След като си измия краката, трябва да обуе чорапи и чак след това да мие слабините. 10 дни ще мие слабините и щом почине 5 дни, после пак ще повтори цикъла от 10 дни. Само краката ще продължава да мие непрекъснато всяка вечер. Освен това, всяка сутрин да изпива една чаша студена вода на глътки. Но да пусне от чешмата да изтече доста вода и тогава да напълни чашата, да да не взема застояла вода, а чиста, течаща. Чашата да има обем от 150 грама. Това да прави 40 дни. Глътката вода да я задържа в устата си и да я премества, през това време езикът ще смуче праната от водата. Един човек страдаше от невралгия ту на дясната, ту на лявата страна на лицето. Учителя му даде следното опътване. Гореща дъбова пепел да се смеси с много малко вода, така че да стане нарядка кал и да се тури в кърпа, за да се налага местата по лицето чувствителни на болк. да престои така 5-10 минути, след като махне пепелта, да намаже мястото с чисто дървено масло. По-после да вземе вощина, която да бъде прясна. Това е онова вещество, което остава след като се изтегли медът и след като се изкара и восъкът. Вощината да се стопли, да се тури в кърпа и да се налага на мястото. След това мястото пък да се намаже с чисто дървено масло. Освен това да се разбива всяка сутрин с малко захар, по едно яйце с жълтъка, избелтъка и да се изпива. При невралгия да се ядат ябълки и круши. Един брат имаше невралгия от лявата страна на лицето. Учителя му препоръча да употреби памучни компреси с гореща вода. Взема се дебел слой памук. Донася се в стаята леген и съд с вряла вода. Върху памука се излива вряла вода над легена и докато е още горещ, се поставя, без да се изтисква на болното място. Ако памукът е много горещ, чака се няколко секунди, докато лицето може да търпи горещината му. Върху памука се поставя гутаперча, а върху нея се туря дебел вълнен плат. Държи се 3-4 минути. След това се сваля, изтисква се водата, отново се напоява памукът с гореща вода и се повтаря опитът. Това се прави всяка вечер по 6 пъти. Така се привлича кръвта към болното място, и това действа лечебно. При всеки компрес се изговаря по една формула. При първия компрес и двете ръце се държат на болното място и се изговаря Бог е във врялата вода и с тази влага от врялата вода всяка болешка ще се махне, защото Бог е един и в Бога е здравето. При втория компрес Мекият принцип ще омекоти и ще откърти болестта. Мекото има силата да отнеме чуждото от организма. Бог се проявява в силата на своята мекота. При третия компрес Силата е в числото 3. То постига и носи всяко постижение – здравето четвъртия компрес и чрез противоречието здравето ще дойде. Това ще направи горещата вода. При петия компрес Постижението е в числото 5. Единството на петте добродетели, петте сили, силата на благородството, силата на правдата, Силата на всяко изкуство, силата на всеки маниер и силата на любовта, това единство ще донесе здравето. Пришестия компрес. Без никакво съмнение ти ще бъдеш здрав, защото правата мисъл, правото чувство и правата постъпка изключват болестта. Ако болният може да изговаря формулите, нека да ги изговаря самият той. Ако пък състоянието му не му позволява да ги изговаря поради голяма болка, тогава този, който прави компреса, да ги изговаря безразлично дали гласно или мислено. Важно е да се изговарят съсредоточено, защото смисълта те действат. След свършване на компресите, болното място се намазва с дървено масло и се обвива добре вълнен плат, за да се запази топлината за известно време. Тези компреси се правят вечерно време, преди лягане, за да няма простуда. Правят се три вечери подред или повече според нуждата. За всеки пореден компрес да се използва нов памук, защото употребеният вече е изтеглил болезнения магнетизъм от болното място. Но ако не се разполага с много памук, то същият може да се изпере с сапун и гореща вода и да се тури на слънце, за да се разпръсне. И смуканият болезнен магнетизъм. Същото се прави извълнения плат от компреса. Компресът, като се тури на болното място, изтегля нечистия, болезнен магнетизъм и без да има някаква рана на мястото. Един брат имаше невралгия в горната част на главата и отзад по темето и тила. Учителя му даде следното опътване. Да пие съсредоточено топла вода. За половин час да приеме 30 лъжици гореща вода. Това да прави през цялата седмица преди лягане. Безсъние Един брат художник вече от 200 дни страдаше от безсъние. Поради погрешно лекарство, което му бяха предписали. Учителя му препоръча следните средства. Да ляга рано. Всяка вечер да си измива краката с топла вода преди лягане. Да се свърже с здрави хора. Защото здравият човек със своето здраве действа добре. Да премине на вегетарианство. Да гледа със спокойствие и оптимизъм на всичко. Сутрин в 5 часа да идва на изгрева, за гимнастика. Да пие гореща вода и сутрин, и обед, и вечер. Да рисува системно, но и да пее. Много да пее. Вътрешно възпаление на носа. Един брат имаше вътрешно възпаление на носа и силно го сърбеше. Учителят му даде следния съвет. Да вземе малко от дребната лайкучка, матрикария и като я свари да смръква от отварата и да измива носа отвътре. Това да се прави 10 дни наред сутрин и вечер. След това 10 дни почивка, после да се редуват процедурите и почивките. Докато възпалението премине. Едновременно лайкучката може да се употребява и вътрешно, като всяка сутрин се пие топла отвара, по една малка чашка и без захар. Това също се прави 10 дни и се редува с 10 дни почивка, пак докато премине. Менингит На болния от менингит да се обръсне главата и да му се поставя калпак от селски квас. Този квас ще отнеме огъня. Температурата ще се регулира. След няколко употреби квасът се сменя с нов. Квасът ще отнеме възпалението и болният ще оздравее. Бучене в ушите Бученето е от кръвообращението. Дължи се на тревоги, които човек трябва да загърби. Който има пищене в ушите, да пие 6 чаши топла вода на ден, по 2 чаши сутрин, на обед и вечер. Сутрин, 10 дни подред, да пие по една кафена чашка, Отвара от лайкочка. После 10 дни почивка. Да пие 3 пъти по 10 дни с 2 почивки. Пищене в ушите. Това става от тревоги. Болният да си пече гърба от половин до 1 час и половина на слънце. Да направи такива 40 слънчеви бани. Гнойно течение на ушите – да се промият ушите от лекар, да се пече гръбнакът на слънце. Възпаление на ухото – при възпаление на ухото изцежда се сок от печен прас и докато още е топъл, се капва в ухото, после върху ухото се налага селски квас. При учителя дойде една майка с дъщеря си, която беше глуха, за да търсят лек. Учителя каза: Ако тя влезе в Божия път и работи за Бога, тогава може да се помогне. Възпалени или кървясали очи? Сурови картофи се нарязват. И студените резени се налагат на слепите очи, като се превързват с кърпа. Картофите оттемат огъня от очите. Вместо картофи на слепите очи може да се наложи и селски квас. Всяка вечер при лягане очите се покриват с топъл компрес. Това лекува очите. При това да се измиват очите с отвара от лайка. Освен това да се варят сухи дренки като компот и да се пие водата докато е гореща. Когато се режат лозови пръчки, лозата сълзи. Това се нарича плачна лозата, да се мият очите с този извлек. Отслабване на зрението. Един брат от провинцията посети учителя и се оплака, че очите му почват да отслапат. Учителя поговори с него и му препоръча следното. Това е от тревоги. Гледайте да разберете каква е волята Божия и да внесете в себе си спокойствие. Приложете следните методи. Спалците на двете ръце. Ще правите кръгове напред и назад, върху всяко око. Ще почвате от вътрешния ъгъл на окото и кръгът ще завършва пак там. Значи правят се два вида кръгове – прави и обратни. После ще направите много кръгове само в една посока – без прекъсване, като палците да минават върху веждите и долу по окото. Ще направите върху очите с единия палец, осморка и после с другия палец. С лявата ръка се уравновесява магнетизмат, а с дясната ръка електричеството. Палецът е изразител на Божествения свят. Основата на Божествения свят е любовта. Затова и венереният хълм се намира в основата на палеца, от Кандланта. Препоръчително е да се правят бани на очите с хладка вода, затоплена на слънце. Водата се поставя в широки съдове, очите се потапят в нея и се държат отворени една-две минути. Пийте слънчева вода. През деня на четири пъти да се мие цялото лице с топла вода. Твърде полезно е да се практикува и очна гимнастика, която се прави сутрин и вечер в право или в седящо положение. При всички движения на очите главата трябва да стои неподвижна. Нека се упражняват очите, а не шийните мускули. При обясненията ползвайте и предоставената таблица, за да се освои упражнението с по-голяма лекота. Първи ден Изходно положение очите гледат хоризонтално напред. Без да се мърда главата, очите се движат 10 пъти от едно към две и 10 пъти от 2 към едно. Очите се движат 10 пъти от 1 към 3 и 10 пъти от 3 към 1. Очите се движат 10 пъти от 2 към 3 и 10 пъти от 3 към 2. Втори ден. Изходно положение. Главата е изправена и очите гледат надолу. Очите се движат 10 пъти от 4 към 5 и 10 пъти от 5 към 4. Учите се движат 10 пъти от 4 към 6 и 10 пъти от 6 към 4. Учите се движат 10 пъти от 5 към 6 и 10 пъти от 6 към 4. Трети ден. Правят се упражненията от първия и втория ден и освен това и следните упражнения. Очите се движат 10 пъти от 7 към 8 и 10 пъти от 8 към 7. Очите се движат 10 пъти от 7 към 9 и 10 пъти от 9 към 7. Очите се движат 10 пъти от 8 към 9 и 10 пъти от 9 към 8. От четвъртия ден нататък човек ще повтори всички упражнения, които е правил в третия ден и това ще продължи 10 дни. След това 10 дни почивка. После пак ще се повторят упражненията, направени през първите 10 дни. После пак следва 10 дневна почивка. И чак след това ще се пристъпи към сложни движения на очите със следното упражнение. Очите са насочени нагоре и напред и се изместват в хоризонтално положение и напред. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени надолу и напред и се изместват в хоризонтално положение и напред. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени нагоре и напред и се изместват надолу и напред. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени нагоре и вляво и се изместват в хоризонтално положение и вляво. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени надолу и вляво. И се изместват в хоризонтално положение и вляво. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени нагоре и вляво. И се изместват надолу и вляво. Прави се 10 пъти подред. Очите са насочени нагоре и вдясно и се изместват в хоризонтално положение и в дясно, прави се 10 пъти подред. Очите гледат насочени надолу и вдясно и се изместват в хоризонтално положение в дясно. Прави се 10 пъти подред. Очите, които гледат нагоре и вдясно, се насочват надолу и вдясно. Прави се 10 пъти подред. Ечемик на окото При ечемик на окото се препоръчва компрес от лайка. Лайка в книжна турбичка се сварява, полага се върху окото и както при съгреваещ компрес се налагат мушама и вълнен плат и се превързва, за да престои известно време. Възпалени венци Да се жабурят с отвара от лайка Против окапване на косата Една сестра се оплака, че косата е почнала да окапва. Учителя каза Четири пъти на ден си мокрете косата с хладка вода. Втривайте в косата отвара от корени на репей. За да се засили косата, трябва да пиете цяла година отвара от корените на коприва. Даже по този начин бялата коса може да възвърне цвета си. Засилва се косата, като при хубаво време се ходи гологлав, заради да действат благотворно въздухът и слънцето. Заекване Обикновено тези, които имат проблема за екване, говорят с прибежки и нервно. За да отвикнат, нека да правят следното. Всякога да поемат дълбоко въздух и преди да вземат думата, да направят дълбоко дишане. Почнат ли да говорят, да подхванат речта с бавно темп. Всяка вечер да си мият краката с топла вода, и то пак съвсем бавно, като движат ръцете си по краката с бавни движения. Така с воля ще привикнат към нужната умереност. Когато нареждат някои прибори върху масата или книги по рафтовете, или когато си оправят леглото, или пък когато разтребват една стая, да мислят над всяко движение и да го приучават към ритъм началото е нужно да вършат всичко подчертано бавно, за да кълят волята си с отмерени движения, което ще се отрази и на говора. Майката да разказва с изразителен глас на детето си неща, които да са изпълнени с доброта и красота. После да го подканва, то да ги разкаже и да следи изговора. Изобщо, да се създаде около детето една среда от мекота и разбирателство. Детето да направи дълбока вдишка и при издишване да изговори съвсем бавно една дума, например Благост, като я изговори няколко пъти. После по същия начин да произнася думата Мир. По-нататък да изговори при издишването двете думи – благост, мир или думите – радост, светлина. Гърлобол При гърлобол да се употреби млечен компрес, който се приготвя така. Сварява се литър мляко и щом се свали от огъня, веднага в него се изцежда един лимон и докато все още е горещо, пресеченото мляко се прецежда през марля, Изгъстата маса се налага болното място. Върху марлята се поставя гутаперча, а върху нея вълнен плат. Завит няколко пъти и всичко това се бинтова. Важно е гутаперчата и вълненият плат да са прилепнали така добре, че да не влиза въздух под тях, за да се запази за по-дълго време топлината на пресеченото мляко даже до сутринта. Млечният компрес се поставя вечер, за да престои 12 часа. Това се прави няколко пъти. Парализа Учителя препоръча следните средства при парализирането на един човек. Да се прави разтриване на гръбначния стълб с дървено масло. Разтривката става по отвесна линия на гърба и ръцете се движат отгоре надолу. За да се поправя нервната система, се препоръчват дихателни упражнения. Сутри, нобед и вечер, дълбоко дишане, с поседен вдишки и да се задържа въздухът колкото се може по-продължително време. Пиене на гореща вода всяка сутрин болният да прави слънчеви бани на гръбнака. Гръбнакът е акумулатор на слънчевите енергии. Ранните слънчеви лъчи действат лечебно при тази болест. Гръбнакът да се излага на слънце, а главата да бъде на сянка. Почва се от половин час и времето се увеличава постепенно, докато се стигне до час и половина. Начален час е 7 часа сутринта. Вегетарианство Болният да бъде тих и спокоен, без тревога и нервиране, да се моли, да му четат Евангелието, беседите и лекциите. Жива вяра Всяка вечер да си мие краката с топла вода. Три пъти на седмица да си измива слабините с топла вода. Душевно болни Душевно болните са обсебени от по-низши духове. Когато говорим за хубави влияния, то иде от висши духове, а пък обсебването е от пъкостливи нищи духове. Когато низшите духове се намъкнат в човека, умът не функционира правилно. Това не е умопобъркване. Умопобъркване няма а чувствителността му се усилва и възприема разни мисли от всякъде. Един дух му говори едно, друг друго, и човекът мисли, че това се отнася до него, а той е под влияние на разни същества. Това става по основателни причини. Дисхармония, стълкновение между ум и сърце, между мисли и чувства. За един такъв болен, учителя даде следните съвети. През летния сезон да прекара на високо в планината. Тя ще укрепи, тонира и ще лекува нервната система. Да прави обливни бани със слънчева вода, да употребява чеснов лук, щукан и смесен с чисто сурово дървено масло. Това действа хубаво. Освен това може да се употреби един духовен метод. Една група от 6-7 души да практикува 7-дневен пост подред, като се храни само вечер, в определен час и на обща вечеря. И в 3 часа след полунощ да стават и да се молят за оздравяването на болния. Но вън от групата никой да не знае за нейното съществуване, и за дейността й. Болният също трябва да не научи, иначе се губи силата. Между членовете на групата да има пълна хармония. Епилепсия. За епилепсията може да се даде следното обяснение. Нисши тъмни духове нападат болния и тогава той има припадък. И през това време те измукват неговите жизнени сокове, праната. След това го напущат и отиват в горите, дето прекарват известно време. През това време болният е без припадък. След това пак идват. И пак настъпва припадък. За едно момче, болно от епилепсия, учителя каза дълбоко дишане. Всяка вечер Измиване на слабините с топла вода и търкане. Това измиване обхваща цялата област от диафрагмата до 25 см над колената. Това измиване да продължава 4 месеца. За пиене се употребява топла вода. Да се употребява растителна храна. Да не се употребява, Възбудителни ястия Вечерта да еде рано Болният да употребява всяка вечер по една-две скилитки чеснов лук Измиване на краката всяка вечер с топла вода при лягане Всеки ден да се разхожда по-малко На детето, болно от епилепсия 40 дена да му разтриват пъпа под лъжичката при слънчевия възел и малко над пъпа. Разтривката да става с дървено масло. Сливици При възпаление на сливиците отвън се налага селски квас. В едно джезве се сварява вода и когато клокне водата, турят се в нея три листа от тетра, и веднага се сваля от огъня и се захлупва, за да постои така известно време. От тая вода се пие по една кафена чашка сутрин, на обед и вечер. При гнойни сливици върху шията се поставя млечен компрес няколко пъти. След снимане на компреса на същото мястото се поставя селски квас. При гнойни сливици освен това се прави гаргара на гърлото с отвара от лайка.